търпелив и добър човек. Бесета от учителя държа на предобщи околотен клас на 22 ноември 1933 г. в София. Размишление 15 минути. Ще прочита част от 8 глава на Деянията на апостолите – от 20 стих. Човешките работи обесмислят живота. И обикновените работи обесмислят човешкия живот. Най-голямата опасност седи в това, че съвременните хора се занимават с много обикновени работи. Има една наука, която показва с какво човек трябва да се занимава. Защото едно образието принася полза едному, а вреда другим. Ако ти упражняваш само краката си в ходене, а ръцете си не упражняваш, ще се яви едно различие. Ръцете ти ще отслабнат. Ако ти упражняваш стомака си, а не упражняваш главата си, ще има едно различие. Стомакът ти ще спечели, но главата ти ще изгуби. Ако ти упражняваш очите си, а не упражняваш ушите си в слушане, Учите ще спечелят. Ушите ще изгубят. Той еднообразие, това неразбиране на живота не може да ви ползва. Вие вървите по една линия на човешкия живот. Например, някой иска да стане музикант и от сутрин до вечер ще пее. Ти не можеш от сутрин до вечер да пееш. Ще се умориш. Ти не можеш от сутрин до вечер да ядеш. Ще се умориш. Ще ядеш до едно положение и ще спреш. Сега, този род разсъждения са необходими, защото. Това всеки може да направи. Всеки от вас може да направи една каруца, да я нарисува горе-долу, да тури по две колелето, отпред, по няколко оси. Не. Работата е да се впрегне каруцата. Но и унази каруца, която дрънка, която не върши работа, так майстория е правил, но не истински майстор. А каруца, която не дрънка и върши работа, истински майстор я е правил. Питам тогава. Вашите каруци не дрънкат ли? Дрънкат. Едно колело от каруцата скърца, дрънка и вие викате един лекар, втори, трети да намашат каруцата. Машат, машат, но каруцата не върви. Някой път и умът ви не върви. Защо? Някои въпроси не може да се разрешите ви Царски син сте, от високо произхождение сте, царска кръв тече в живите ви, но имате и аз в стомаха си. Не можете да си помогнете. Вярвате в Исуса Христа. Вярвате в Троидичието, всичко знаете. Свършили сте четири факултета, но дробовете ви са заразени. Не може да си помогнете. Тогава аз правя следното възражение. Защо е водата в пукнатите стомни? Може ли да остане в тях? Колкото пъти да пълните една пукната стомна, водата все ще изтече. Аз вземам стомната, за да обясня мисълта си, да обясня една истина. Защото човек, като говори за себе си, трябва да се познава. Целият свят отвън е един обективен свят или предметен свят. С този свят ние може да си обясним външната страна на природата. Защото онзи, който не изучава природата, не може да изучи и себе си. Най-първо, вие не можете да имате ясна представа за своите постъпки, какво трябва да правите. У нези, които живеят в фабриките, дето цял ден се въртят колелетата, дето машините работят, изобщо говорят много високо. И като излезнат от фабриките, пак говорят много високо, като че имат работа с глухи хора. Тъй са свикнали. Те не могат да говорят тихо. Защо? Понеже при големия шум, който се дига по фабриките, за да ги чуят близките им, трябва да говорят много високо и като излязат навън, пак високо говорят. Така съм от толкова време, като сте се научили тук, кое е най-важното за днешния ден за вас? Нито един от вас не знае кое е най-важното за днес. Пише числото 10 или числото 100 и всички имате ясна представа за тия числа. Добре. При какви условия може да ви послужи числото 10? на например, че имате 10 лева или 100 лева. За какво могат да ви послушат тия 10 лева в джоба ви? Питам втори. Колко имате в джоба си? 100 лева. Питам трети. Колко имате в джоба си? 1000 лева. Питам тия трима души, те се хранят. Аз веднага вадя своето заключение и казвам на онзи, който има 10 лева в джоба си. Ти можеш само веднъж да влезеш в гостилницата. На онзи, който има 100 лева, казвам. Ти можеш да влезеш 10 пъти в гостилницата. На третия казвам. Ти сто пъти можеш да посетиш гостионитата. Питам. Защо единят влиза един път, другия – десет пъти, а третия – сто пъти? Вие може да философствате колкото искате, но ясно ли е? Това се дължи на парите, с които те могат да си услужат. Единият е осигурен за един ден, другият за 10 дни, а третият за 100 дни. Казвам, той е отношение на числата. Да допуснем, че числото 10 представлява 10 посадени дървета или 10 коня или 10 братя и сестри. Питам, каква ще бъде разликата между тия десетки в трите случая? Разбира се, ще има различие, което ще зависи от степента на съзнанието. Едно е съзнанието на растението, друго е съзнанието на коня, трето е съзнанието на човек. Като казвам растение, животно или човек, това се отнася до разбирането, до съзнанието на тия същества. В животните сърцето е повече развито, отколкото от човека. Съзнанието на животното е малко по-високо от съзнанието на растенията. А съзнанието на човека седи по-високо от съзнанието на животното. След човека имаме една категория, още по-висока от съзнанието на човека. Това е съзнанието на един. Ангел. Казва, всичко зависи от степента на вашето съзнание, от вашето разбиране на живота. Не е многото, което има човек. Вие искате да направите едно добро някому, нали? Но никога не можете да направите това добро при условията, при които сега живеете на Земята. Защо? При условията, при които сега живеете, вие никога не можете да направите едно добро, ако не усетите една малка скръп. Да обясна мисълта си. Сега всички вие се оплаквате от скръпта си. Скръпта е една мярка, един признак за едно добро, направено някъде в света. Колкото скръпта е по-голяма, толкова и доброто, което е направено, е по-голямо. Сега да пристъпя към доказателство. Ти срещаш на пътя си един беден човек и в тебе се заражда желание да направиш едно добро. Този човек носи на гърба си един товар, но виждаш, че този човек е слаб, хилъв и затова ти вземаш товара му, Туряш го на гърба си и така го носиш половин километър. Питам. След като носиш този чувал половин километър на гърба си, какво ще усетиш? Ще се изпутиш и ще ти стане малко неприятно. Имаш убеждението да направиш доброто, но усещаш тежест, от която отслампаш. Какво показва това отслабване? То показва, че ти си употребил част от своята енергия не за себе си. Ти може да ходиш свободно, с бастунче в ръка, да си пееш «Горо ле, горо, зелена! Водо ле, водо, студена!» Без да усещаш някаква тежест. А с на гърба си си изпотен, отслабнал, и никаква песен не пееш. Който те види, ще каже. Какво е тръгнал този културен човек да носи този чувал на гърба си? Не може ли да вземе една каруца и да плати на човек? Казвам. Не е лошо да хване каруцата, но все-таки конете ще изразходват известна енергия но все-таки това добро ще се раздели между животното и човек. Един ден, като отидеш при Господа и кажеш, че си направил едно добро, Господ ще ти каже, ти не го направи сам и на коня трябва да се плати. Значи, час от направеното добро се припада и на коня. Сега, всички хора казват Ние направихме добро. Не. Трябва да се докаже това. Иначе пада се от доброто една част и на вашите коне, които вземат участие в това добро. Сега може да подигнете въпроса, Защо и конете трябва да вземат участие? Питам защо пък конете е да не вземат участие? Казвам. Ти си цигулар. Ходиш при болни, свириш им, направил си добро. Отиваш на хоро, свириш на младите да играят, пак си направил добро. Отиваш в другия свят, разправяш, че си направил добро, като си свирил на цигулка, но цигулката я нямаш. Господ казва Иди и да си вземеш цигулката и тогава дойди. Питам Ако ви пратят от онзи свят да си донесете цигулката, как ще я занесете там? Я ми кажете. Много трудна работа е да си занесеш цигулката на онзи свят. Най-трудната задача е да намерите начин как да пренесете от този фонзи свят своята цигулка. Сега тази задача няма да ви е разреша. Ще оставя на вас. Вие самите да си намерите начин да принесете цигулката от този свят в онзи свят. Вие минавате за много учени хора. Тогава дава ви се задачата да принесете цигулката от този фонзи свят. Тази задача е на дневен ред. Сега всички трябва да мислят, които решат задачата ще получат една голяма премия. Сега всички уния от вас, които са учители, съдии, адвокати, каквато работа и да вършите, ако разрешите правилно задачата, ще ви се дадат най-малко 2 милиона долара, с които ще си уредите всичките работи и ще престанете да работите. Да, но трябва да решите как да се пренесе цигулката в онзи свят. Сега това е една гатънка. Нека брата, обръща се към дядо Благо, каже как може да се разреши тази гатънка. Какво разбирате под думата гатънка? Откъде е произлязла тази дума? Българска дума ли Гад, анка. Унези, които изучават филология, какво ще кажат? Всякога при употреблението на една дума може да се роди спор. Не се изисква много за да се роди спор. Ако кажем, например, някому Ти си много добър човек. Веднага на лицето му ще се яви на усмивка. И макар да си кажете в себе си, че не сте толкова добър човек, все пак ще се засмеете. Става ви нещо приятно под лъжичката. Ако му кажете Много лош човек си, той ще ви погледне и ще иска да знае, сериозно ли говорите. Придумите. Много лош си, ще се яви спор. Ще кажете, не съм толкова лош. Ако кажете на някого, че е много добър, спор няма да се добие. Сега нещата могат да се разрешат по два начина. Който има да взима, той може по два начина да разреши въпроса. От тези двамата, нарисувани на чертежа А и Б, какво мислите? Кой е онзи, който дава и кой е онзи, който взема? Те се движат в две противоположни посоки. Кой от двамата дава? Ако едната стрелка представлява дъжда, който слиза долу, той дава. Ако другият представлява растение, което се развива нагоре, стрелката Б, той излиза нагоре и взема, черпи от земята. Следователно, растението взема, а дъжда дава. Тогава онзи, който дава и онзи, който взема, какви промени стават между тях? Какво може да стане с дъжда, който пада на земята? Ако пада на някоя камениста почва, той ще бъде чист, няма да се окаля. Но ако пада на някоя почва чернозем, веднага ще изгуби своята чистота. Какво от това, че дъждът изгубил своята чистота? После питам... Какво може да е станало с растението, което е израснало. И с него могат да се случат известни промени, известни противоречия. Помислете, кое е най-голямото противоречие, на което може да се натъкне дървото? Най-първо, вие трябва да разбирате себе си. Като станете сутрин, трябва да разбирате Коя част на вашия организъм е отрицателна и коя е положителна? От коя част на вашия организъм ще дойдат благословенията? Някой път благословението може да дойде от ръката ви, друг път от езика ви, трети път от окото ви, от духото ви, от кръка ви, а някой път благословението няма да дойде от никъде. Така смам. Животът е училище. И ученият човек трябва да разбира посоките на движението, посоката на тия движение. В живота има две различни движения, противоположни, както е движението на тия две колички по въздушните линии. Едните отиват пълни, другите се връщат празни. Празните са отрицателни, отиват да се напълнят, а пълните са положителни, отиват да се празнят. Тези два процеса стават и в природата. Някой път вие сте бременни с една идея. Изхвърляте онова, което не ви трябва. Празните се. А някой път отивате да се учите, възприемате, пълните се. Сега при обикновените разисквания на нещата вие можете да слушате както може да слушате на един концерт, някоя парче от някой музикант. и вие мислите, че разбирате, но в музиката има една вътрешна страна. Вие не сте употребили музиката като средство за лекуване. Вие не сте употребили музиката за повдигането на една ваша способност. Вие не сте употребили музиката да произведете сила в себе си. Вие взимате цигулка да свирите. Нито един от вас не е правил опит да премакне обезсърчението с музиката. Слаб си, болен си, чакаш да дойде лекар а при това сам можеш да си помогнеш, да оздравееш. Как? Ще вземеш един тон и ще почнеш да пееш. Ще изпееш един, два, три, четири, пет пъти тона и ще извадиш чесълника си и ще следиш една секунда, две, три, пет, десет, после една, две, три минути да видиш за колко време ще имаш резултат. След това ще вземеш друг някой тон, след него цялата гама и след като изпеете цялата гама, ще видите, че болестта ще се смекчи или ще се измени състоянието ви. Заболееш ли? Започни да пееш. Ако един певец е обран, Взели само 20 000 лева, трябва ли той да ходи и да търси кой го е обрал, да се оплаква? Това е дълга и широка работа. Той трябва да си каже. Чакай, ще дам един концерт. Като започне да пее, веднага ще дойдат 20-30 000 лева и ще напълнят джобовете ден. Този човек, като пее, той осмисля парите. Казвам, и на вас парите са откраднати, но не знаете как да ги доставите. Певецът ги достава с пеене, а вие как ще ги доставите? Някои хора са правили такива опити, като им откраднат 20 000 лева и не знаят да пеят Почват да се удрят на масата и да си да наникат. Да ми донесат парите, да ми донесат парите, да ми донесат парите. Тъй тракат сто пъти. И парите им се връщат. По едно време отвори се вратата, влезе някой и казва Господине, намерих тези пари. Като тракате така, няма да искате да ви ги донесат, но ще си казвате. Каквото Господ каже. Като работиш по този начин, Господ казва Да се даде на този човек нещо. А като не работиш, Господ казва На този нищо да не се дава. Като учиш, Господ казва Да се даде на този човек знание. Когато не учиш, Господ казва Да не се дава на този човек знание Когато хубаво ядеш, Господ казва Да се даде на този човек нещо Когато не ядеш хубаво, Господ казва Нищо да не му се дава Така съм най-първо, вие трябва да се освободите от старите предубеждения, да не се сравнявате помежду си. Някой човек мисли, че много знае. Хубаво е да мисли човек така, но трябва да се спре върху нещата, които знае. Например, някой казва, Аз съм много търпелив. Какво седи голямото търпение? До сега в България аз срещнах само един човек с голямо търпение. Един ден аз му казах. Много лош човек си. Голям кълпазаници. Тъй е, както казваш, но деда знае аз това. От толкова години търсих един учител да ме научи и как да стана добър. Я ми покажи един начин как да стана добър. Каквото ми кажеш, ще го направя. Казвам. Ето един умен човек. Той не казва. Как можеш да ми кажеш така? Знаеш ли кой е баща ми, кой съм аз? Право имаш. Научи ме сега как да стана добър. Е, ще намериш някой. Че, де ще го намеря сега? Я ми кажи ти как да стана добър човек. Искам да бъда добър човек, нищо повече. И след това, за да изясне работата, казвам. Не, аз исках просто да те изпитам. Ти си много добър човек. Всеки човек, който не изпълнява вашите желания е лош. Така е според вас. Имаш един слуга, който не изпълнява работата, както ти искаш. Той е за теб много лош човек. Каквото му кажеш не изпълнява. Но това е относително зло. Така е. Господарят може да бъде лош човек. Слугата казва Много лош е моят господар. Защо? Защото не ми е платил както трябва. Тогава Кой е добър и кой е лош? Когато господарят плаща тъй както слугата иска и когато слугата иска те минават за добри което е относително правило. Но питам, коя е вашата максима според вас? По коя максима познавате дали известни неща са добри или лоши? Вие може да ми дадете едно обяснение, но изисква се практическо правило, по което да различавате кога човек е добър в постъпките си и кога не е добър. Не е въпросът дали той е роден добър или лош, но аз не говоря за родени добри хора. Всеки човек е роден с възможности да направи добро и зло. Важно е резултатите на това добро и зло. Казвам на една жена една дума, която може да бъде добра или лоша. И думите могат да бъдат добри или лоши. Ако една дума мине през твоето уста и тя е лоша дума, твоето уста е вече окалена. Ако сте допуснали само една лоша мисъл, умът ти е вече опетнен. Ако пък си допуснала една добра мисъл, по същия закон ти е вече носи и последствията на добрата мисъл. Всяка добра или лоша дума и мисъл, която е минала през вашите уста, остава последствията във вашата уста. И ако вие бихте решили да си служите с лоши думи, устата ви и езикът ви биха се деформирали. Ако вие направите един опит само за един месец да говорите само добри думи, ще видите каква промяна ще стане в лицата ви. Наблюдавайте се в огледалото. Вижте след като сте казали една лоша дума, какъв израз остава на лицето ви. Вие веднага ще забележите един дисонанс, или че лицето ви е малко потъмняло, или очите ви са малко премрежени. Всякога, когато човек каже една лоша дума, той не може да бъде тих и спокоен. Когато каже една лоша дума, главата му се отклонява на една или на друга страна. Голям товар вече носи той. Тогава той казва Не ми трябваше да казвам тази дума. Тогава Кой е казал тази лоша дума? Това са неразумните същества, които са се втурнали в теб. Той, което казваш, не е твое. А съвестът казва Той, което казваш, не е право. Той не е право, онова не е право. Отдето минеш всички вестници телеграфират. Той, което си направил, не е право. Какво трябва да направите сега? Ще отидете да се извините, понеже греш... грешките в света изобщо принасят вреда на всички. Когато хората от Судон Гумор правили престъпление, Господ слезал на земята да провери това. Шумът, който се произвеждал от лошите мисли и престъпления на хората, се чув в невидимия свят и Господ изпратил да видят дали тези хора ще се изправят един ден. Той изпращал веднъж, два, три пъти и най-после слезнал сам. И като слезал той сам, знаете ли какво стана? Разказите на битието се казва, че се намерил в мъртвото море. Сега на вас не ви трябват судоми и Гомор. Нас не ни интересува и Ада, понеже ада е царството на дявола. Господ казва, ти в царството на дявола работа нямаш. И там имат дипломати и учени, и там имат свои дипломатически посланници, свои училища, закони, но навсякъде насилие съществува. Там никой не е свободен. Там законът е абсолютен. А в Царството Божие е друго царство. Там законът е закон на свободата. Там всички са свободни. И сега между тези две царства има война. Но и между тях има отношение на учтивост. Посланникът на държавата на дявола, като се види победен, отива в другите царства и моли да го простят. Отвън той е много учтив. Външно не може да познаете кой от коя държава е. Дяволът е много учтив. Той е провинен. Той казва, много ми е приятно, заповядайте. Той ще ви вземе под ръка като някой кавалер от земята, ще ви хване като някоя дама и ще ви се кланя. Вие се смеете, но като ви наблюдавам и вие сте все такива актьори. Някоя сестра, като дойде при мене, седа тъй се вита уши с благоговение, а друга се понадуе. Аз ги гледам, коя от кое царство е? Отвътре е всичко. Отвън ще бъдеш такъв, какъвто ще бъдеш и отвътре. Сега вие се смеете на външното, но важни са. Тайните работи, които носите отвътре. Носите едно бреме, но никой не плаща за него. В царството на противоречията все ще ви кажат «Ако направиш то, и ще ти платим нещо». Но като го направиш, никой нищо не ти плаща. Злото е там – че нищо не ти плащат. Ти си един гарант злото, за което нищо не ти плаща. Доброто е добро за това, че ти се плаща. Когато направиш зло, нищо не ти се плаща. Поставя те в положение да направиш зло, даваш гаранция, а след това плащаш с хиляди години. Турците имат една поговорка за случай и казват Който иска да стане гарант, трябва да брои пари, да отвори касата си Сега да се върнем. Това е едно малко извлечение Някой пита Ние от кои сме? Човек може да върви нагоре а може и да слиза. Или ще взема, или ще дава. Моментът е такъв. Щом си взел, трябва да дадеш нещо. Сега взехме музиката като средство да се избавите от неразположението и от болестите. Щом сте неразположени, вземете един тон. По този начин ще се нагласиш. Някога тонът може да бъде минорен, някога мажорен. Ако си много весел, ще вземеш един минорен тон. Ако си много скръбен, ще вземеш един мажорен тон. Що е мажорната и що е минорната гама? Те представляват малки и големи трептения. Мажорните трептения са представени на първия чертеж, а минорните са обратни на мажорните, представени са на втория чертеж. А имате и хроматическа гама, представена на третия чертеж. Едните вълни са нагоре, другите са надолу. Или в едните налягането е отвънка, а в другите налягането е отвътре. Та да, казвам. Вие трябва да вземете пеенето като наука, с която да урегулирате вашите вътрешни състояния. Ако един ученик в гимназията или студент в университета не може да разреши една задача, нека си попее 2-3 минути и ще види как лесно ще разреши задачата. Не да бъде един необикновен певец, ще бъде като обикновенните певци. И в писанието е казано – пейте и възпявайте Господа в сърцето си. Всички са челито и нещо. И християните казват – възпявай Господа в сърцето си. Като пееш и възпяваш Господа в сърцето си, ще имаш известни постижения. Сега от горните две линии на чертежа, коя е положителна и коя е отрицателна. Кое е изток и кое е запад? Надясно е изток, наляво е запад. В дадения случай отрицателни са краката, положителни са ръцете но едновременно единят крак е положителен, а другият е отрицателен. И по отношение на ръката, едната ръка е положителна, а другата отрицателна. Вие с кой крак тръгвате? С десния. Тогава коя ръка се движи? Дясната. Значи, едновременно десния крак и дясната ръка и обратно. Левият крак е положителен, той излиза напред. Десният крак е отрицателен. Дясната ръка пък е в съгласие с левия крак, тя е назад. Дясната ръка е положителна, а левия крак е отрицателен. Тогава имате лявата ръка с десния крак и дясната ръка с левия крак. И така, като си изменят движението, изменят се силите. Това, което е било отрицателно, става положително и обратно. Другият момент, другото движение. И тогава вие се намирате в затруднено положение и казвате Не знае какво да прави. Казваш, ще се уреди работата. Щом кажете, че ще се уреди работата, трябва да тръгнете напред. И ако вземете нещата буквално, нищо няма да се уреди. Във всяко движение има една вътрешна разумност. Ти не можеш едно движение, акото и движение не е в съгласие със съзнанието на всички висши същества. Нашето движение е резултат на разумните същества, които са над нас. А движението на по същества от нас е резултат на нашето движение. Следователно, като се движиш, ще знаеш, че той и Твоето движение е в съгласие с разумните същества, които се интересуват от нашите движения. Ако ти вървиш разумно, тия същества ще се погрижат за тебе. Но ако ти не вървиш и нямаш никаква връзка с тях, твоето движение няма да има никакъв резултат за самия теб. Например, говориш, трябва да знаеш, че и говорят е резултат. Ти искаш да говориш разумно, но, за да има твоя говор някаква придобивка в света, ти трябва да знаеш, че и той е резултат на тия разумни същества. Ако твоето съзнание е будно и ти си във връзка с тях, като говориш, твоята реч ще бъде резултат на тия разумни същества. И тогава... Никой не може да ти отнеме това, което си придобил. А припадаща част от това, което си придобил, се дължи на тях. Та мислите ли или говорите, или ходите, или пеете, той е резултат на разумните същества. Казвате защо ще си губи времето? Щом си губиш времето, ти не знаеш какво правиш. Щом не си губиш времето, ти си един изпълнител на един велик закон, който действа в света. Сега някой казва Аз съм свободен човек. Свободата е резултат на същества, които са над тебе. Твоята свобода е резултат на тяхната мисъл. Ако ти си свободен, тяхната мисъл е изразител. И е реализирана в физическия свят. Ако не си свободен, трябва да се стремиш да се освободиш. Как ще се освободиш? Ще се научиш как да говориш. Ще се научиш, как да мислиш? Ще се научиш как да пееш? Няма по-красиво нещо от това, да се научите всички да говорите хубаво. Под хубаво говорене аз разбирам да няма нито една потаено отрицателна мисъл, нито някое желание потаено от самия теб. И всяка твоя постъпка, която направиш, да си доволен от нея. Същото е да си доволен от всяко чувство, което прониква в тебе. Това е правилният живот. Ти трябва да опиташ хубавото в себе си. В дадения случай ти вървиш по известен път и сам можеш да си определиш дали ти е приятен или не. Ако пътят е каменист, ще се преместиш. Ама дали е волята Божия? Волята Божия е всякога да вървя един гладък път, без да си повредя краката. Някой казва, че пътят е бил тесен. Тесният път има съвсем друго значение. Тесният път за мен не е препятствие, а е една идея. Казват някои. Широкия път. В широкия път има възможност да дойдат страдания, много злини. А в тесния път има възможност за всички добрини. В широкия път нищо добро не можеш да постигнеш. Каквото постигнеш в широкия път, всичко ще бъде зло. Каквото постигнеш в тесния път, всичко ще бъде за добро. Ако искаш добрите последствия на живота, търси тесния път. Там каквото искаш, можеш да постигнеш. Широкия път ще дойде една криза, от която всички богатства ще изкубиш. Ще останеш последен сиромах и най-после ще те погребат на държавни разноски. Ако вървиш по широкия път, ще научиш много неща, но в края на краищата ще плачеш. Ще бъдеш пръв и богат, но ще свършиш като последен сиромах. А в тесния път ще бъдеш беден, но ще умреш като милионер. В тесния път всичко ще се превърне на добро. В тесния път всичко ще придобиеш и богатство и знание, а в широкия път всичко ще изгубиш. Сега аз искам да ви освободи от една идея, че само с вяра не става. Вярата подразбира, че трябва със своята мисъл да работя, да тръгна в правия път. Да допуснем някой те обидел и ти не можеш да се примириш. Това е широкия път. Това е една спънка. Ти ще мразиш този човек и като го мразиш, пак ще постигнеш нещо. Пак ще имаш някаква цел. И като обичаш някого, пак ще имаш някаква цял. Не е лошо това. Но какви ще бъдат постиженията в единия и в другия случай? Ако мразиш този човек, дълго време ще носиш в ума си този грешен човек. Той ще ти причини най-големите пакости, а ти нищо няма да спечелиш. Какво трябва да направиш? Дори в ума си мисълта, няма да се занимавам с него, ще му простя. Само така можеш да се освободиш от него, той сам да си ходи. За тия случай се обнася максимата, която Христос е дал. Любете враговете си. Той е един закон, който съществува в света. Ако ти не обичаш окружаващите хора, ти не можеш да прогресираш. Този закон съществува в света. Ако ти вземеш една хапка хляб и не я намажеш с малко плюнчица, с това сунова ще я дъвчеш, ще я дъвчеш, ще я позагладиш малко, ще й говориш малко мекичко и тогава чак тя влиза вътре ако речеш тъй без плюнка да я туриш вътре, знаеш ли какво ще стане? Тъй, защото както и да постъпвате в живота си, ще постъпвате тъй, както с яденето. Яденето е един метод, е един процес на мисълта, който правилно дъвче, той и правилно мисли. Който бързо ходи, той бързо мисли. Някой върви бавно, заплеснал се някъде. И всякога противоречията в живота проистичат от факта, че между чувствата и мислите няма хармония. Онези хора, които прогресират в света, имат особен ход. Онзи човек, който ще стане учен, има особен ход. И он който не може да стане учен, и той има особен ход. Даровития и учен човек върви съсредототочено, а невежият да си върти главата на натам Няма какво да си върти главата. Някой път мислите, че въртенето на главата е... има някакъв смисъл. Но от това въртене нищо не става. Ще вземеш една поза, както кога свириш. Някой път си голарят седи прав, но някой път трябва да седне. До сега не съм срещал учител по музика, който да е дал едно положение на ученика, как трябва да си държи краката, когато свири. Някой седи тъй изправен като войник. Някой си държи левия крак напред, друг тесния крак. После ученикът трябва да знае към каква посока трябва да гледа. Дали на изток, или на запад, или на юг. Всичко това трябва да се знае при музиката. Като се свири на нашето пиано, което е на северо-исток, ще има един резултат. Ако пианото се обърне към изток ще има други резултати при свирането. Ако се обърне на юг, други. Ако се обърне на запад, трети. Все има едно вътрешно различие, понеже теченията са различни. От север към юг има положителни течения. Северът е положителен, а югът е отрицателен. Изтокът е положителен, а Западът е отрицателен. Следователно, някога можеш да свириш или към изток, или към запад, или към север, или към юг. Значи, един пианист трябва да има четири пиана. Едното да бъде обърнато на изток, другото на запад, третото на север, четвъртото на юг. И като започне да свириш, ще си избере каквато посока иска. Ако аз бях нареждала една музикална академия, и щях да нареда пияната. Разбира се, не в една стая. В една стая ще наредя пияната все на изток, в другата стая на запад, в третата на север и в четвъртата на юг. Някои ще каже, че това са дребнавости. От тия дребнавости зависи и човешкия успех. После не дръжте ръцете си така затворени, сключени. С така сключени ръце работата не се оправя. Как ще се оправи работата? Ще се упретнеш да работиш, ще хванеш мутиката и ще работиш. А тъй, само да гледаш мутиката, нищо не става. Седнал някой, изключва ръцете си и казва «Да не ме ограбят!» «Кой ще те ограби?» «Дяволът!» И после турил краката си един върху друг, затворил се. Затварянето на краката има една хубава страна. Питам какво се постига в този център О на този чертеж? Има горе плюс, долу минус. Това е уравновесяване. Вие имате едно движение в кръг. И вие може да вършеете един харман. Но ако няма какво да вършете, нищо не се постига. И тъй, аз засягам един метод за самовъзпитанието. Но вие сте толкова възрастни сега, тъ, ще кажете. И ние хора ще станем, като се занимаваме с тия малки работи. Та в какво седи сегашното изкуство? Защо не се наемете дрехите си да ги оправите? Още отретия парчета ще се разшият и ще търсите някой да ги зашива. Например, колци на от вас имате по една игла и конец. Колко от сестрите и колко братия имате игла и конец? Всеки от вас трябва да носи по една игла и конец. В салон се обаждат. Във време на екскурзия носим... Трябва да се предвиждат малките работи. Като станете сутрин, трябва да знаете с коя думата започнете. Какво съм ви казвал? Бог е любов, Бог е живот, Господи, дарувай ни сила. Аз съм ви казал тази формула, но с вас може да се случи същото, каквото с онова момче, на което бабата дала съвет как да се пази от мечката, като го срещне в гората. Тя го учила да каже нещо, като го срещне мечката, но той казал. Няма какво да казвам това-онова, че тя да се отклони, но по-добре ми бай да не ме срещне мечката. Та и вие казвате. Бог и любов... Но като дойде злото, всичко забравяте. Та ще се качите на крушата. То е правото. Значи искате да вземете от Божията сила. Като се качите на крушата, ще запитате дървото как се е освободило от мечката. Защото и то е било при мечката и се е освободил. Той е победил всички мъчмоти и постоянно черпи от земята. И когато страхливият се качи на едно дърво и той черпи. Като слезеш от дървото ще кажеш Много ти благодаря, че ме освободи от мечката. Като се освободиш от мечката, какво трябва да направиш? Ще вземеш три стомни и ще полееш дървото. Тогава и то ще ти благодари, ще каже, Много ти благодаря, че ме поля. Колко от вас, като сте се качили на това дърво, то ви е благодарило, че сте му направили една услуга. Сега да дойдем до положителната страна, до това, което може да се приложи, това, което е необходимо за вас. Вие се готвите за другия свят, да отидете между ангелите. Но ангелите са съвършенно разумни, интелигентни и чисти същества. Голямо благоухание излиза от тях. Един човек не може да влезе между ангелите, защото от него излиза едно нечисто ухание. Вие трябва да седите дълго време на земята, да се миете и да се чистите. Като отидете на онзи свят, там има бани, в които ще ви окъпят най-малко 10 пъти, да да бъдете чисти, като влизате в небето. Или го взеха в огнена колесница, но го изгориха там, очистиха го, подложиха го на отодаве. Знаете ли какво значи тази огнена колесница? Тя е закон на чистене. Вие мислите, като отидете в небето при ангелите, там ще се чистите. Там нищо няма да ви кажат, но един ангел, който разбира законите, той ще бъде невидим за вас, защото не иска да изпита лошите мисли, вашите лоши мисли и желания. Ако ви срещне, в него ще се роди една лоша мисъл, отрицателна мисъл и ще изгуби своето спокойствие. И ще избяга от вас и ще каже далеч от вас. Та първото нещо човек трябва да си изчисти. Задачата, която е дато за една седмица да се не поздравявате, вие не я разбрахте както трябва. Вие разбрахте това, което не трябваше да се разбере. И по този начин показахте вашия стар аристократизъм. Но си наказваха, това са глупави работи. Кого ще поздравиш? Ти ще поздравиш доброто в човека, Бога в човека и на него ще кажеш Добър ден! Какво ще ядеш? Хубавата круша, хубавата ябълка. Гнил плот яде ли се? Казвате Ама нали се познаваме? Как да не се поздравяваме? Като се познавате, ще се поздравявате. Аз не казвам да не се поздравявате и да не се обичате. Казвам. Търпелив човек е онзи, който изслушва всички. А добър човек е онзи, който... Не се възмущава от злото. Търпеливият ти слушва всички. Вятърът бучи, духа, шапката ти дига, космите ти почите ти хвърля, но през спокойно го изтърпи. Знай душата си, че този вятър има една отлична служба. Бъди търпелив час, два, три, четири, да не се интересуваш. Като изтърпиш вятъра, след това ще дойде дъжда, който ще те намокри, но пак ще бъдеш търпелив. След това ще дойде третото положение. Ще имаш скъсани дрехи. Ще гледаш наоколо хора, облечени с хубави, нови дрехи, но ще бъдеш търпелив. Не са ти дали ядене. Пак ще бъдеш търпелив. Изобщо ще бъдеш търпелив, докато ти се даде той, което искаш. Да казвам сега на вас. Две неща са необходими. Търпение и добро. Търпение да издържиш на всички противоречия, да изслушваш всички. А добър да не се възмущаваш от зло. Сега всички вие сте натърпеливи, всички се възмущавате. Като говоря, някой казва. Всякога, когато говорите като че ли мене имате предвид. Колкото пъти съм бил на беседа, все като че имате мене предвид. Не. Аз разбирам нещата принципално. Какъв трябва да бъде дърловития човек? Доброто в света се цени. Ти носиш едно име. Твоето име не трябва да има никакво пятно. Щом се опетни името ти, ти трябва да го промениш. Щом се опетни тялото ти, трябва да го промениш. Всичко в света трябва да се промени. Та! Да. Първото нещо е законът на свободата. Търпението вие ще го придобиете. И доброто ще го придобиете. Доброто е Бог света. Той се казва дълго търпелив. Ако Бог имаше вашия характер... Той би унищожил света. Той слуша всичко, което си направил. Всичко, каквото говориш и мислиш, той те слуша. Вие не можете да изнасете страданията и казвате «Аз ли съм най-големия грешник?» Най-първо трябва да имате търпение. Не отрицателно търпение – а положително търпение. Сега ще направим едно упражнение. Ръцете напред малко нагоре, с длани надолу. Пръстите с върховете се събират на куп, вид на цвят, и се отварят и затварят няколко пъти. Всички правим това упражнение прави. Това упражнение представлява една хубава картина. Свиваш ги към себе си и ги отваряш към Бога. Сега второ упражнение. Ръцете напред с дланите нагоре, после се обръщат с дланите надолу, като се отварят малко настрани. Той няколко пъти. И двете упражнения се правят най-първо бавно, постепенно се ускорява движението, колкото се може по-бързо и след това постепенно се забавя движението. Това упражнение ще го правите цяла седмица с и вечер по 5 минути. След това ще ви дам и една формула, която да произнасяте при упражнението. Сега, при упражнението оставяте съзнанието си да бъде свободно. Добрата молитва Бесета от учителя държа на предобщи околотен клас на 22 ноември 1933 г. в София